Terima kasih kepada yang baga Datuk yang sebenarnya melihat, memperlihatkan kepada kita tentang keperluan untuk kita melihat. Yang ini dipanggil-panggil sebagai epistemologi. Sesuatu benda itu dilihat daripada justur, daripada sumbernya. Bukan daripada apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Saya nak mungkin yang seterusnya dengan Dr. Razaimi. Bila sebut tentang soal perbezaan ...pandangan daripada kalangan para imam mazahib. Maka akan timbul orang yang dia ada pandangan itu, pandangan ini. Dia ada pelbagai reaksi daripada pandangan yang berbeza. Maka akhirnya timbul per, per, per, per, satu perbincangan tentang soal talfiq. Wa tanakul bainan mazahib. Berlakulah soal, apakah boleh talfiq dalam mazhab, nak berpindah dari satu mazhab ke satu mazhab yang lain... ...sehingga dipersoalkan anda nak beli barang dalam mazhab apa, nak jual balik dalam mazhab apa... So mungkin yang bagi doktor Boleh huraikan sedikit Tentang tafsir ini okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih moderator uh, InsyaAllah saya Pindik je Berkenaan dengan tafsir ni pun Sebenarnya banyak dah Saya sebut Cuma secara ringkas Tuan-tuan Perbezaan pandangan ini Berlaku Masa Nabi hidup Sahabat-sahabat eh. Beza pun dapat. Seperti mana Yang tuan-tuan pun tahu Dalam peristiwa Bani Quraizah Kemudian daripada itu Selepas Nabi wafat Golongan sahabat masih berbeza pendapat Golongan sahabat masih berbeza pendapat Tetapi perbezaan pendapat yang mereka lalui Mereka lalui dengan disiplin Mereka lalui dengan etika Saya nak bawa satu kisah Perbezaan pandangan yang berlaku Di antara Ibn Abbas dan juga Zaid bin Thabit Dalam masalah miras Dalam masalah harta pusaka Cara nak bahagi macam mana Zaid bin Sabit dia berbeza pendapat dengan Ibnu Abbas bila mana kisah ataupun kes kalau mayat itu meninggalkan waris yang merupakan datuk dan adik-beradik lelaki kalau mayat meninggalkan datuk dan adik-beradik adik-beradik lelaki adakah adik-beradik lelaki dapat harta pusaka atau tak dapat maka Zaid bin Sabit dia kata dapat Datuk dapat adik beradik adik beradik mayat pun dapat adik beradik lelaki mayat pun dapat. Ibnu Abbas dia kata datuk dia dapat adik beradik tak dapat. Kemudian Ibnu Abbas dia kata kepada Zaid bin Sabit, "Ya Zaid, ala tattaqillah?" Dia kata, "Wahai Zaid, engkau tidak bertakwa ke kepada Allah. Wa anta ja'alta al ibn" Uh, wa ibin, lil engkau menjadikan cucu kepada si mati merupakan penghalang bagi adik-beradik mayat untuk mendapatkan harta tetapi dalam masa yang sama engkau tak jadikan bapak kepada si mati sebagai penghalang adik-beradik daripada mendapatkan harta pusaka kemudian ibnu Abbas kata apa? dia kata Waditu. an alqaman yukhalifuni Wa nad'u aydiyana 'ala ar-rukun thumma nabtahil falad fanaj'al lanatullah 'ala al-kadzibin aku mengharapkan orang yang berbeza pendapat dengan aku ni Terutama Zaid sebab dia berbeza pendapat dengan Abdul Abbas kita letak sama-sama kita jumpa kita letak tangan kita di atas rukun di atas bucu Kaabah kemudian kita bermubahalah kita jadikan laknat Allah di atas orang yang berdusta dalam masalah ni. Maksudnya Ibnu Abbas serius dalam masalah perbezaan pandangan ni kerana perbezaan pandangan dia dalam agama. Tapi perbezaan pandangan ini tidak pernah menjadikan Ibnu Abbas dengan Zaid bermusuhan. Mereka berbeza di satu perkara. Tapi bilamana Zaid bilamana Ibnu Abbas sampai dekat Madinah naik kenderaan. Naik unta dia. Zaid bin Sabit yang lebih tua pada Ibnu Abbas, dia ambil tali yang ikat mulut unta tu dia bawa sebagai penghormatan. Dia kata apa? dia kata hakaza umirna an uh, sorry. Dia kata hakaza umirna an nuhibba ahli bait nabiyina. Begitulah kami di, disuruh untuk menghormati uh, apa ni ahli keluarga nabi kami. Qarni bin Abbas sahab, apa ni keluarga nabi kemudian ibnu abbas pun nak keluk kata kat zaid wahai zaid keluarkan tangan kamu dia cium tangan zaid dia kata hakadha umirna an nahtarin kubara ana. begitulah kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami makko tuan-tuan perbezaan pandangan ini boleh diurus dengan baik cumanya bila ini zaman awal tapi bila masuk zaman kemudian selepas daripada imam mazhab yang 4 ni meninggal dunia muncul golongan-golongan yang terlalu ekstrem mengikut mazhab. Sampaikan terlangsung tak boleh keluar daripada mazhab. Nak keluar mazhab tu macam nak keluar daripada agama. Sedangkan kalau tengok kita tengok pengikut mazhab yang kuat macam Imam Nawawi seperti mana yang disebut oleh Syeikhul Samahah tadi. Pun ada dalam beberapa pengkaji Imam Nawawi keluar daripada daripada pandangan Imam Syafie. Maka kita pun sebenarnya dalam isu talfiq ni kita pun dah keluar mazhab dah. Kita dah buat dah talfik ni. Yang mana Dr. Mazli sebut tadi dalam masalah Islamic financing. Dalam masalah jual beli. Bank beli dulu motor tu. Bank beli kereta atas nama bank. Kita dah janji. Sign agreement. Sebenarnya janji ni wajib ditepati dari sudut agama. Dianatan. La Hanya pada agama wajib untuk ditepati. Tapi pada undang-undang. Mazhak syafi'i kita tak wajib. Tak boleh ambil tindakan undang. Ambil mazhak malik mazhab malik kata boleh kalau berjanji dan orang yang pegang pada janji itu yang dijanjikan itu telah masuk dalam satu dalam janji itu kalau tak ditunaikan boleh kena mudarat maka wajib maka sebab itu kita talfik ambil mazhab malik dan orang yang bermazhab syafi'i bila mana nak buat islamic financing dekat mana-mana bank islam dia dah keluar daripada mazhab syafi'i saya ceramah tuan-tuan saya sebut benda ni bukan saya nak galak kita keluar pada mazhab cuma saya nak sedarkan diri kita kerana saya ni sudah diri Dah keluar pada mazhab dah apa isu Tuan-tuan tak sedar diri lagi Saya pergi Melaka Dia kata macam mana Ustaz boleh ke tak boleh Saya kata Abang dah keluar Dah pada mazhab Tolonglah bangkit Daripada mimpi yang Yang panjang Kerana kalau kita tak benarkan Tukar-tukar mazhab ni Bila ada keperluan Dia akan menjadikan Islam tu sempit ini yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam al-fiq islami wa adillah tu. Dia kata memang usuliyun, ulama usul fiqh zaman kemudian ada sebut talfiq tak boleh retak syarat yang begitu ketat. Dia kata kalau talfiq ni tak boleh, talfiq ni tukar-tukar mazhab. Kalau talfiq tak boleh, ibadat orang awam akan jadi batal. Dia cuma kata talfiq ni tak boleh satu keadaan bila masuk kes mahkamah. Bila dah masuk kes mahkamah, tak boleh kata saya talfiq. Bila hakim dah keluar kan, Keputusan dalam masalah ruh. Tapi bila masuk bak ibadat, Tuan-tuan, kita talfik banyak dah. Dalam bak muamalat, kita talfik banyak dah. Mujuklah kata Syekh Bakar Abu Zaid. Ketika dia menulis kita al-madkhal al-mufassal fil madhabil hanbali. Dia mengatakan, Zaman kemudian daripada zaman Imam Mazhab. Imam Mazhab, mereka menghormati satu antara satu sama lain. Imam Syafi'i kata kepada Imam Ahmad, anta antum a'lamu bil bil, bil alhadisi minna fa idza saha 'indakum alhadis fa alimuna hatta narji'a ilayh kufiyan kana aw shamian aw kamu wahai imam ahmad dan orang-orang yang bersama dengan kamu lebih paham hadis lebih pandai hadis daripada kami bila mana hadis sahih di sisi kamu bagi tahu kami supaya kami ubah pandangan kami yang bercanggah dengan hadis tak kira lah hadis tu daripada kufah ke daripada basrah ke daripada syam ke Imam, Imam, Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Ahmad Begitu juga Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i Tapi bila masuk zaman kemudian Pengikut ekstrim Sampai buat syair Dia kata Hayati Syafi'i Dia kata Hayati Syafi'i Wa in amut Fatawsi'ati Lin nas Ayyata Hidup aku Syafi'i keseluruhannya Wah ekstrim kan kalau aku mati sekalipun aku akan beri wasiat kepada semua jadilah kamu syafi'i 100% yang mazat hambali pula buat syair juga dia pun buat syair juga ana hambali ma hayait wa in amut fawasiyati nas ayyata hambalu aku hambali selama mana aku hidup aku tak akan keluar dan kalau aku mati aku bagi perwasiat kepada semua jadilah hambali sehinggalah benda ni dikendurkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi apabila dia menulis kitab faqih wal-mutafaqih maka Al-Khatib Al-Baghdadi mengendurkan sifat ta'asub kepada mazhab kemudian datang Ibn Abdul Bar menulis kitab jami' bayanil ilm dia menghuraikan perbalahan ini perlu diurus dengan baik maka kendurlah sedikit sifat ta'asub dan ekstrim kepada mazhab maka sebab itu tuan-tuan kita jangan buat keedah sangatlah kita berpegang dengan muqtamad mazhab syafi'i dalam bab bayar zakat pun kita tak pegang mazhab muqtamad pun kadang-kadang dia buat keedah kita Malaysia pegang yang muqtamad mazhab syafi'i tasawuf tasawuf ghazali contohnya kan jangan kata sebab ada benda yang kita keluar daripada kaul muqtamad mazhab syafi'i banyak benda kita keluar daripada kaul muqtamad mazhab syafi'i maka kita lihatlah keluasan mazhab kita raihkan perbezaan. Nak raih perbezaan ni bukan makna aku kena setuju dengan kau dalam semua benda. Tu bukan meraihkan. Tu bukan apa ni menghormati menghormati awak dengan pandangan awak dengan dalil awak saya dengan dalil saya dan pandangan saya. Kalau pada penilaian saya awak perkara yang awak buat adalah berbeza, maka saya kena kata berbeza. Ah, awak tak setuju, awak bawa awak punya dalil. Itu maksud perbezaan pandangan yang diraihkan. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia, dia tak boleh Dia hukum kita macam-macam tak apa Bila kita bagi bagitahu Bida'ah Eh Maksudnya saya ni alih neraka lah Dia dah jadi apa Dia dah disentak pula tu tak boleh Tak betul Salah faham Maka kita berbeza dalam lingkungan yang dibenarkan Maka talfik ini sebenarnya berlaku Yang tak boleh dalam talfik Tata bu'arukhas Mencari-cari kemudahan Berdasarkan hawa nafsu Ha, berdasarkan hawa nafsu. Yang tu yang dilarang. Tapi bila mana kita pilih pandangan mazhab. Walaupun bukan mazhab yang kita anuti. Tapi kita pilih disebabkan oleh kerana kita yakin inilah kebenaran. Sekadar kajian saya. Maka itulah yang dituntut oleh Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada yang baga'i Dr. Ruzami yang telah merungkaikan tentang Tuan Tafiq ni. Dan antara sedar atau tidak kebanyakan daripada kita pun memang tidak pernah... Uh, sentiasa istimrar berterusan dalam satu masyarakat sebenarnya kerana keluasan fiqh itu jadi uh, sebagai penutup pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini saya ingat elok kalau sama-sama kita mendengar ya, penutup ataupun kesimpulan yang bakal disampaikan oleh yang bahagia bersama so, Dato' Mufti disilakan